Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah As-salatu, as-salamu ala Rasulillah, ala alihi, as-shabihi, wa men vela Allahun Azzawjalla falenderojmë dhe vetëm për ti në dimë dhe fali e kërkojmë ndërsa ne vazhdojmë sënë të melejnë Allahotë mërnuar me temën tonë në lidhe me veprat dhe adhurimet e zamrës Kemi përfunduar me tevekullin, me mbështetin e Allahën Azogjel dhe imi munduar që në kuadrë të dy ligjerateve të prezentojmë si kur që e kanë përmendur pikat më kryosore dhe më të rëndësishme që kanë të bëjnë me këtë tim. Dhe përsëri me duhet që të përkujtaj vetën, vetën time dhe juve në përgjësit të në ruha lezër dhe motra se të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Të gjitha këto mësime dhe pika që po i marrim, padyshim se nuk janë vetëm porosi dhe këshilla, por i konsiderojmë mësime dhe projekte jetësore. Andaj është projekt i jetës që ti të arrish të mbështetesh në mënyrë kualit kualitative dhe cilësore në Allahun Azzaxhal. Është projekt i jetës tënde që ti të arrisht, të ja kesh frikën Allahut ashtu si kurse duhet, e kështu më ratë. Andaj, edhe tema e sënd me, dhe gjithë ato që i kanë të bëjnë me adhurimet e zemrës, do të tjesht nuk janë vetëm porosi dhe kshila, por janë projekt, e kur bëjt fjallë për projekt, atërë e kuptujmë drejtë se është diçka që duhet kushtuar vëmendje shumë ma tëjpër se me një prezenc fizike, Gjat ligjëratës sime do të kem bajt. Adhurimi i zemrës i rradhsh që do të flas për të është ai që quhet e takuaja. Dhe në ta sqarojmë çka është takuaja, edhe pse shpesh herë në gjuhën shqipe preferohet që të përmendet dhe përkthesi devotshmëri. Mi po kjo vetëm është sa so për të ditë se për çka bëhet fjalë, për ndryshe Definicionet dhe për kufizimet e dietarëve në lidhje me kët adhuroim të zamrës janë shumë larg nga ajo që përmban në vetën e saj kuptimi i fjalës devotshmëri. Takwallahu që do të lajmësonte për të do të na shfaqë disa dịse jera të rëndësishme të dobishme, por mendoj se do të na sqajo edhe një gjë shumë e rëndësishme. Ne jemi mësuar zakonisht që kur të flasim për qëllimin e krijimit të përmendim se qëllimi i krijimit tonë është adhurimi i Allahut Azza wa Jall. Ndërsa edhe do të kemi rënd të ndëgjojmë se qëllimi i adhurimit çka është? Në qoftë se qëllimi i krijimit është adhurimi, e qëlimi i krimit qëka është, a ka, a, ka, a ka adhurimi qëlim, pasi krimi ka qëlim, dhe qëlimi i krimit qenë ka adhurimi, e adhurimi a ka qëlim, dhe të kuptojmë sëndë të se, qëlimi i adhurimi të është të me e sëndëme, takvaluku, aja që Allah u gjëllevare ka qëheture takua, andaj të fillojmë fillemisht me, kuptimin e kësaj fjale gjuhësisht, e pas ta edhe në kuptimin shëriateke, më tuti me pikat e radhës. Aja që të bëndë përshtypje të nërë lezër, kur shikon në rëndin e kësaj fjale, prej ka buran kje fjale, ka se thash adhurimi që po flasën për të ashtë, i quajtur e takua. Takuaja. E kur këthej është në rëndin e kësaj fjale, e gjenë një rënd të rëndësishme të kësaj fjale që e ka një kuptim shumë interesantë. Dhe për mua, t'ua them të drejtën, asgjë mos me më vazhdhu më tutje me thonë, me gjithë rëndësinë e pikave. Vetëm fillimin që jap me kuptu "rënien e kësaj fiale" për nga buran emri i këtij adhurimi, un mendoj se për gjithë vënë është shumë shumë e qartë për çfarë bëhet fjalë. Rënja e kësaj fiale në gjuhën arabe e ka kuptimin e fjalvë të pakta. Dhe tatë, kur një njëri është i devatë shumë i kanë thonë, e të kiju mulë gjemë. E të kiju, që kjo që vjenë nga këtë fjallët takua, mulë gjemë është gojë mbyllër. Dhe thusë e s'ka gojë heqë. Andë njëriu që ka folë pak, ose nuk është ndëgju zëri ti, fjallët e ti kanë qenë të nëmruara, dhe e kanë quajtur të kiju. Prej kësaj rënjë aftër. Ndërsa një shtuar pas taj edhe një shkrojnë kësoj rënje për të ma një kuptim të shtuar, e që është el itika, itika ose takua në gjuh në arabe që në në kuptan, që njëriju të vendos një loj mbrojtje dhe të ndërmerë masë dhe duhra që të ruhet nga gjithë dëgjë që është qetsan dhe friksan. Kë është e përket në gjuhë. Kër e kam përdur këtë tërë, e kam përdur me këtë kuptim E jora sesht e përdura kuptimin gjuhësor Nga se përmbanë në vindet i edhe Do ta të gjera të rëndësishme interesante që kanë të bëjnë me temën ton Ndërsa në qovë se interesohemi për kuptimin shërjatik Qka në në kuptojmë me adurimin e takuas Në edhim se në fillim të Kuranit Allahu Gjellewala kur fletë për Koranin thot Huden Lil mut të kin Ky Koran Në qëfë se dëshërinin me apaharin Me përfitu për i ti Të udhëzoni me të Duhet të fitoni një amër Aje amër është i fituar nga kjo adurim Mut të kin Andaj Djetarët janë munduar që Në mënyrë sa më të detajzuar Sa më të pasur me e përkufizu këtë adurim sa më të qartë për shkak të rëndësis të më dhe që e kasi kërse të të asërëm në pikat vijuës mirë pa që të mos në shetit mendja djathas e majtas me përkufizimet të ndryshme unë kam përzit disa prej tyre dhe shpesoj që t'jemi të vëmën shumë në prezentimin e këtyre përkufizimeve do t'bindëni së bashkë me mua se përkufizimet e këtia adurimi nuk janë thjesht për kufizime, por unë i konsideraj, atë që e që e kam fillim, projekt e jetës që duesh vazhdimisht të mirësh me pika që e përbëjnë për kufizimin e këti adhurimi. Kjo adhurim ka do pika që e përbëjnë. Dhe këto pika nuk e përbëjnë veç këtë adhurim, por e përbëjnë jetën tone komplet. Dhe kjo adhurim të japë orientimin e duhet në këtë jetë. Ka duhet të shkash, me qëfar duhet të mirësh, Si duhet të jetë në gjurimit, nëse dëshiran me të dë vërtit, të arish atë që Allah e ka kërkuar për për të jetë. Dhe më ndoj se, si asë njarë më parë, kemi nevojt të miremi ma që nga përkjatë, ma që nga duhet, të luftojmë gjdo zhvendosje, gjdo bredhje, gjdo marje me gjëra të cilat në ehun binkohën dhe rridhimin nga kjo dhe jetën. A një nuk kemi shumë jetë atë të nërolazër dhe, dhe mutra, a një jetë kemi dhe pikrish përqytoj një që kemi këna me dhonë logari për allata dhe pikrish në bastë rezultatët e kësoj logarie varet a kime shpëtu apo Allah unaruat kime u shkatru në qështje është serioze nuk është qështje eksperimentesh nuk është qështje po e provojmë nga se një e kime, s'kem ma shumë anë i nuk luat me këto gjera prandaj djetarët shumë qartë dhe seriosisht janë marë me tretimin e tja durimi, pi kresh për shkak se përbën, tër projektin e jetës të ndamët. Qfar kanë thonë djetarët për takuan? Qka takua? Disa për i djetarët kanë thonë se takua para kësojmë, leni të ju them një shka tjetër, mos të harraj. Në kuadrët e definicioneve që do t'i përmendin, do t'i përmendin edhe veprat e zemrës edhe të gjimtyrëve. Dhe dikush ka munësi me e pas në do një loj keq kuptimi se a thua val e pse të kvalu ku ka të bëjmë me veprat e zemrës, me adhurimet e zemrës, nga së ne e dim se të kua është adhurimet e gjimtyrëve. është e vërtit, në kuptimin e kësoj fjole në tërsi. Mirë po, të kuaja të nërdozër, nga këtu që du të përmendim është një loj fuqia branshme e zamrës një loj fuqia branshme një loj energjia e cila i jap edhe fuqi edhe orientin besimtarit ka duhet me shku dhe me që ka duhet mu marë pra ne djetarët kanë thënë se takua është të veprash duke ju nënshtruar Allahut imanën wahtisabën takua është që ti nështrojshë Allahot si rjedhoj e besimit në te dhe duke shpresuar shpërblimin prej ti. Pandaj këtë ja për fuqit branshme, besimin në Allahon dhe bindja në shpërblimin e Allahot dhe frikan nga dërimi ti. Këtë dije jote, këtë besim jote formu një fuqit e branshme e cila pastaj të mundësën ty që si lëndjie kse shtymë për para drejt realizimet të asaj që Allah ka kërkuar prej tij. Prandaj besimtari i tillë i cili e arrin këtë energji, kët fuqi në bazë të këtyre bindjeve, dietarët kanë thënë e kryjn atë që Zoti e ka kërkuar prej tij, duke besuar në atë që e ka urdhëruar dhe duke i besuar këtij që e ka urdhëruar në atë që i ka premtuar dhe largohet nga e që e ka ndaluar duke besuar bindë shumë në atë që e ka ndaluar kushaj? Allah Zogjel dhe duke marë seriozish kërsnimin që ka arë nga e që e ka ndaluar kjo është gjendje e vazhdushme, energjit që të sëjnë për para për tërë pra ndaj ne besojmë në Allahuna Zogjel dhe ne besojmë sa Allahuna ka përmtuar gjenetin dhe ne besojmë se Allah u gjellewala gjithasht nuk ka kërstu me gjëhnem por është kjo gjendje vazhdush me e jona është kjo lëndjekse që gjithmon gjindet në rezervarën e zemrës tonë është gjithmon kjo nuk është gjithmon pra nda dhe jo gjithmon e cëm ka duhet e dhe jo gjithmon e krymat që duhet pra nda jo dhe gjithmon jemi në njeverin e duhet e kështu me rada tonë e takuaj është e cilë e man gjithmon besimtar njeverin e duhet dhe kryes obligime, më apëtan. Një definicion tjetër, jo shumë larkë ti, por pak ma i detajzuar, apëtan. Këtu katërgjera mundomi i pasit dëndë. E që to Allah i ka gljupi teja, apëtan. Kanë thonë djetarët, e takua është el haufu min el gjelil. Takua lëku është tja kesh friken dhe dronë Allahutë ual amalu bit tanzil dhe si pasoi ksoi frike të punosh me atë çajt ka zbrit e dyta apo pastaj ka vone treta wal qanaatu bil qalil ti jesh i kënaqur me atë çajt që ka dhënë e treta dhe e katërta al istidadu li yomir rahil dhe e katërta që e përbën kuptimin e takuas është gjithmonë ti jesh në përgatitje për takimin me Allahun azh xhel afta. Këto katër bölüm të takvallukun. Frike pandar, zbatim i kërkesave me shpatylle, i pajtuar me caktimin e Allahut dhe gjithmonë në gjendje gatishmërie për të takuar Allahun xhel leuhe për dhëm llogari afta. Aje e gatshëm të takosh Allahun xhel leuha çdo çast, çdo moment? Këndaj duhet të them që takvalluku nuk është thjesht për kufizim. Nuk është vetë një veprim, por asnjë tersi veprimesh që burojnë nga një fuqi e akumuluar, e cila gjiten në rezervuarin e zemrës tuaj, aty ku është besimi juaj dhe aty ku është bindja juaj. Prandaj këto janë ato që e përbëjnë ta qvallokon. Këto janë ato që e përbëjnë ato që ka të bëjë me këtë, me këtë adorim amtar. Një ditë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu e ka taku ubejvë një kabin ubejvë një kabin një nga djetarët e sahabe vërtë edhe ka dashtë që ka një omeri ka pas nevoj dikush më jasjalu këtë tim se ka pon kuransu kështë e këna me, me, me përmen shumë a jetë interesantë dhe që frasi për takfalukun i ka thonë një dit omeri radjalan ubejvë një kabit i ka thonë a në tregonë ti qështë e ke kuptu ti takfalukun me takua qka takuaja për ty që i ka në fiku në sahabeve që i ka në mendje prehcine këtyne burreve e që dhe ta kuptar se sa duhet takuaja ty dhe që adhesh në kuon kur ti për jetën ka thënë u bejmë një kabit a ke ecën ndë njëhere natën në rrug që ka pasë rëzice dhe të ka pasë në shtë agropa ka pasë gjemba, ka pasë rëzice që, është dash një kujdesi veçantë. Ka thonë Omeri, po që shqyomëre, po më ka rash pesh me rase këtëne udhve. Ka thonë, që shkes në ato rrugë, natë, ndështë rruga plët rëzice, me pasë dritë, thëtë njëri, po natë, dhe plët rëzice, dhe që shkes, ka thonë Omeri, radiallahu anhu, thëtë, me nguti dhe kujdes, që ka me nguti dhe k Ndikushtat, ja, në gutia dhe kujdesi, së shkojnë. Ka dale dhe kujdesi, njët me kona, po, ja, ja, ka dale kujt e cë njëri, tani gjithës ketëri gëmendin, apo gjithës ka, për që ata kushtëzohet e këni pa, po, eroplani për me mbajt lartësin e dur, duhet shpecija e caktuar, nuk mund të sot dëna emigra, nëse e ullë shpecijnë, bjene dhe nivellë lartësisë, për me mbajt lartësin, duhet shpecijnë. Por shpejtësia këtu nuk është e pa matur, nuk është në ngutij e pa vend. Por ti keko të shkurnë këtë bot, s'ki këtë gjithë ka me këqyrë që ka këtu, s'ki vakti. Apo, këqyri punë të tuja dhe etë, s'kryri punë të tuja. Thotë kumec me ngutiji, por me kujdesu në madhë. Me ngutiji bjenë, dhe thotë, nuk jam habit anashtë, Dhe më kujdes, nuk jam marrë punë tëra një herë, diku të bum muhabet, i kom thon, "Ka dal të kapërcim që të fush një herë." Kur dalm të buna muhabet me muhabet se po bëj grup dikon. E ç'kjo takoi aftë. Shpesh janë shumë njerëz të habitin me do muhabete, e t'ialosin që kapërcy urtë si ka ratit. T'habitin me do punë, me do tema, e t'ialosin që don allot për para. I thosh, "Ka dalë burr të kapërcim një kitunë, e ka dalë të skalim votën. Tani buna muhabet për të sadh." Porsë ka kaluat këto asata e ka thonë mas i ke kalu asë i rrugë me nguti dhe kujdes thë që kja të akvalo ku apëton që kja është e që kala ka kërkupitin këtë botë që ta kalash koridorën e kësaj botë me nguti po tash kjo nguti qka i vjen me ngutin e përcaktuar nga zoti jo pëjte i apëton ndaj edhe shpejtsin e aeroplanit nuk e ka përcaktu pilotit por e kanë përcaktu ata që kanë konstruktu pilotin atë të aeroplanën, në po nërsa pilotit i përmbahet regullëve përcaktuara nuk shkane me qefti a po, ande dhe këtu njemi pilotet e jetës tonë, por shpejtsin e udhtimi që mëzdëbim në mëzdëbim më olt se që duhet, se kanë thonë djetarët, shpendët që udhtojnë në lartësi të ullëta, ju jo naltë shumë, apo më let i kap gjahu i gjyetarit, apo po ato që i fyturu i naltë, s'ka që i kap, naltë jenë shumë, ndaj ti dush me fyturu lartë, me shpecini kërkuar nga Zoti Gjelle Gjelali -Gjell Hu, që mëst më të rogë dushimet e kësej bote, e as epshet, e as gjyetarit e ndryshumë, që shrikojnë me të rdzun nga ullëthimi, me të pengun nga arritja suksesme, të kalajgjën leuala dhe të atërimi i suksesum në gjenitin e lata zorgjela. Në që kjo ka do më thënë e shumë të madhe në që se ne e meditum se qka po kërkohet për i nejeve. Ndërsa një djetar të të tërë ka thënë dhe me këtë po e mbilum këtë pikë që ka të bëjme temën e kuptimit të takfalokot. E kam pykë një djetar i kam thënë a ka mundësi shkurt qka është takfalokot? nash baki gat në shkollam tu kalzu e ka një shkurtë diçka bashkurt shikoni çka ka definuar takollokun ka thon takva është me djet ku të kalyp e mos me të pa ku të kalyp më shkurt s'kam apo atje ku ku të ka kërku që ti jesh letse ku je ndërsa ku se ki vënën mos gabon me të patje pa andaj për shemb një nxënës si që shkon në shkollë Dhe atë për në shkollë. Mi po kurm klas të vetë rën. Sa ti thirret emrin klas fëllë festeku, mungon valla. E shkruajn atje mungon. Mungon valla. Ndërson klasën tjetër që atje s'është ai regjistruar, nuk i thirret emri, po atje gjithë rën atje. Edhe gjithë punë pesherë arsimtari, po ti këtu s'dush me kon, ti duhet timë kon. Ai s'këm te vani vet. Në fund për ashtu për shkollës ato. Për ashtu për shkak mungesave të shumta dhe edhe gjithashtu ka mundësin gjell, që s'ka mësuat që këtë duhet. Vienë prindi dhe thotë, qyshbe kanë gjell, po dytë përde kom përcijnë, sa vanë shkollë me shkua, dhe u arënë vangët, qysh, të të ajukon shkollë, është të vërtit, po s'ka nejtë në klasën që duhet, Ande aty ku është e pa, na thyr, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Filan fiste e ku, dush me ku në qëtu Këtu e mëzët Dikun dëvene ka ku Allah gjithë Në uajnë o së dëmet po atje Janë dëneja atje Apo E kur të reguat liste Atun që mërën pjesë Me lakët ja qënë Allah listën Filan të bimi qëta qëta këtë Kur shi të em nëtë Qështë këtë që, kë që lupë këtë Qështë se ka venin këtë E mosu bë që është të prafë Që këtë të kua Ma shkurtimish që kët mundohu me qena tje ku është e kërkuar edhe mundohu më largu pre ati vendi që nuk kërkuat pre tje me qena tje e këtu mund me qena të bime të dëmshme negative por të të bimet mira por të se kive në tja për të atës jepër me kon andaj Allah u gjellë olat të nërlëzër gjithdo kujt për neve nga ka përcaktu klasë të përbash këta apo ku të gjithë duhet tjemi dhe nga ka përcaktu klasë të ndara ku unë s'poj me këna ti po ti dush me kënd. Po edhe janë të klasë ku ne duhet me kënd ti s'dush me kënd apo të? Andaj kemi klasë të përbashkëta janë namazi, këtu s'ka detyra. Këtu të gjithëve Allahu na thret. Ai e këtu, këtu dush me kënd. Këtu janë klasë të përbashkëta, të gjithë dush me kënd. E pastaj kur dalim nga klasa së përbashkët, dikon Allahu e prat të klasa e dijes, çati e vlerën ti. Dikon e prat të klasa e sadakas Ti atje ku qkepës atë kua që atë të dush me konë Dikane prete, klasa e Ndime së fizike dikuj se s'ka Që atjet prete Allahu Dikane prete te kjo Që atjetani kur disht nga klasa e përbashkët Gjeje venin ku tirit emni Ku Allahu t'ka përzidh tje shërtori t'i jepten Nëse disa tirit emni Ku Allahu t'ka ndonë me kone si Ta ndrën klasin Ta ndrën klasin E nuk kamir me të ndru Allahu azo gjela pëten Andaj kuptimi i të takollogut është mos me të ndrua Allahu, por me të ngrit. Kjo është e kërkuar, me të ngrit pa, po jo me të ndrua. Andaj nzonsin e mirë çka bën? Ti klasos 30 në pastë, se këtë kohën skollazën. Po nzonsin e ke çka bën? Ja ndri shkollën. Nëse atje pak më mirë botafton. Andaj mos e ndra po ngreto. Takolloku truan që mos ta ndran Allahu varen, por me të ngrit atij ku ka përzihet atë. Kja është, kja është, shumë e rëndësishëm në që se një kuptojmë këtë, që Allah është leuala në ka kërkuar nga të këvëllëku. Vësej që vetë definicionit kuptimit të këvëllëkut në jepë me kuptu se sa është i rëndësishëm. Mirë për më lejani që në kuadrë disa jetëve, ti shpalosin dhe ti përmendi, dhe të tëtë të pikat që flasin për rëndësin e këti i badetje. Filëm ishtë sikur si përmendat në Vullazori. Allahu xhallal xjalal në Kur'an e ka përmendur se qëllimi i krijimit është adhurimi. Allahu xhallal xjalalu thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jinët dhe njerëzit nuk i kam kriju për gjë tjetër përveç se të më adurojnë. Dhe ne zakonisht e përmendim adhurimin si qëllim të Krimit. Për që ta në ka pro Allah në këtë dunia E adhurimi a ka qëllim Allahu gjalli u ala në surën bekar e thad Ja i juhen nasu ubudu rabbekum Alledhi khalqakum Walledhina min kablikum leallekum Tëtëkun O ju njerëz Adhurane zotin e jua i cili ju kria juve Dha ta para juve Në mënyrë që t'jeni Takua Takua Adhurane që të arini të akvalokun. Për e kja është për shkallzimi i duhur. Ju kam kryuar dhe ju kam furnizuar të më adhurani. E kam kërkuar nga ju të më adhurani për juve. Jo që Allah të i duhet të adhurimi, por juve i duhet të akvalokua. Me këtu kuptime që i përmena, ne duhet shumë të akvalokua. Andaj, adhurimi është të e cilë nëmban të sigurët në binarte të akvalokut. Andaj, rëndësia këti adhurimi është se ësht Sënimi i sënimeve është a i cili jep kuptim adurimit i cili mundësën që adurimi jonë të ketë shpiv dhe gjallni mundësën që adurimi jonë mështë jetë mekanik dhe rutinor pashtiv nga se mundësh me forë në mazin por dalimi mes të mazit të gjallët të vdikur është prezincea të kvalëkut sako të kua në këtë adurim e për aqë është i gjallët dhe efektiv e përsa mungën të kua ja A që është rutin mekanik Ma gjëjsmur dhe i vdekur Pra ndaj, ajo që jap kuptim Adhurimit është Ose rënditja si kurse Thanë fillim Ajo që jap kuptim jetës është Adhurimit E ajo që jap kuptimin adhurimit dhe gjallri është Ibaditi që përflasin për të Taku allo kohë të Gjithashtot Aja që e bënd të nësishme këtim të nëruazër është se Allahu të vare këho tala të gjithë pejgambert i ka urru që ti porositin popëve të tyre me këtim. Andaj nuk ka pas pejgambert që ka orën të tokë dhe nuk ka pas ligerat apo dersë që pejgambert e Allah u ambajten popëve të tyre e që teme diskutimit nuk ka qenë ta koloko. Kajt pejgambert ka mftun këtim. Andaj Allah u gjallewala kur fletë për këtë qështje përmenë popit e nërëshëm, të si dhe të kanftuar, dhe të të popit e tyre, në takolog duke thënë Allahu Jallahu Ala, idhkale lahum e huhum, nuhun, e la tëtëkun, atyre, vlahu i tyre, i afrmi i tyre, nuhi ju tha, e la tëtëkun, pëse nuk përbëheni takua, pëse nuk, Ato kuptime që i thosak. Pse nuk po gjenden ku po kërkon Allahu? Dhe pse nuk po largohen nga vendet që Zoti zdomi opatje? Pse? Të njëjtën u tha id qal lahum akhuhum hud allatat takun. Të njëjtën u tha edhe ala Hud alayhisal. Id qal lahu akhuhum salih allatat takun. Të njëjtën u tha Salih alayhisal. Id qal lahum akhuhum lut allatat takun. Kështu u tha Lut alayhisal. Kështu u than të gjithë. Kështu tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në haditin që e tërëzmeton Irbadi Ben Sarie Allahu që u t'i knaqën me te That Ua dhe në Rasulullahi Sallallahu alai sallem Me u idhëtën beliga Në këshilaj një ditë Për e gamberi sallallahu alai sallam Me porosi Te jetë të prekshme Dhe shumë kopti plote Në udrëdhen zemrat për i saj Dhe në radhen letët Nga porosia e madhe E qëka ju ka porositë Qëka ju tha Qëka ju tha Për e gamberi sallam Në këtë në sihat që sështë i gjatë, tri-katër reshte i kaptën. Ju tha përgamberi s.a.s. U si kumbi të këvë Allah, këshile parë, ju këshilaj me të këva, ju këshilaj me këtë adrem të madhë dhe Allah gjelle vëla, kushtoni dhe vë mendë dhe rëndësi, mas ju ndani asni heratë. Andaj, porosijet të gjithë përgamberve, nga i pare, nuhi ale i samë, derit të ki fundit, Muhammedi s.a.s. gjithashtu të nërlu e zërë Allahu Gjelle Huala Shumë adhurime Që i ka kërkuar pejneve Si kurse përmana në fillim Adhurimi në tërsi Por edhe Njësit e kësaj tërsije Detalet e këti adhurimi Sënohet përmesun e arritja e këti nivellit të Adhurimit, të kvalokot Agjerimi për shabut Allahu Gjelle Huala thot Ja o juha الذين اامنو kutib alaykumus syamu kama kutiba alalldhina min qablukum laalakum tattaqun yemi afur ramazanit allahuna hamdso me arrit me shëndet me më të mira e të përgatitur si duhet nuk ka përgatitje më efikase për ramazan se më përgatitjen në ميدane takuasa do nga se realisht ra ramazani vjen me tanim me arrit këtpun çata vjen ramazani nga se allah u thot o ju që keni besuar U është bërë obligim juve a gjërimi Si kur ju bërë obligim atyri para jush Pse mërë Allah Leallekun të tëkun Që tjeni takua Që tjeni në këtë Nivell të adhurimet Gjithashtot Aja që e bën Do tëtë të këtë i badat të rëndësish mështë Se Allahu të baraka o tala Kur'anin, sunnetin, pejgamberin Rrugën e drejt e ka vendosë بئتم و بئتم قني تاريم تا قلوكون الله جل وعلا يثوتن سوره الانعام وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون الله يثوت وان هذا صراط مستقيما كياش روجا ياما ادريت كيا جاء داش كنا محمد صلى الله عليه وسلم fe të të biuhu, ndiqeni këtë rrug, mësë ndisht një rrugica dhe qërësëkoqe, të erta, të paqarta, mësë ndisht një ato, dhaliku wasakun bihi, kjo është e që Allah ju porosit me te, leallekum, që t'jeni takua, të të kun, që t'jeni në këtë nivel të këtia dhurimi. Përëndaj, këtu janë, dhe të porosit, çekanor në sunen el-anam do të nahet 180 tani 15 tani 153 në sunen el-anam janë 10 porosit Ibn Abbas radhiyallahu anhu thot kush dëshiron me e njoft vullë pejgamberit sallallahu alajhi ve sellem dhe përmbledhni porositë ti, le e tij let lezon çto jeta e ta në fund të këtë porositë që janë rezumeja e misionit e ti, ka ardë, të tij ka ardh la'alakum tattaqun Dhe shumë është rëndësishme është qështje shumë e rëndësishme Gjithashtu të aja që e bënd këte Më rëndësitë të nërrua dhe zërë është Se Në qovë se ne E arrim Të kvalokun Apo interesojmi për të dhe përpjekemi me arrit Dhe mundojmi me e njofë si duhet Atere Mund të përdorim kët adhurim Për shumë gjëra që në duhet këtë bot Për qka a thua E para falja më kateve الله جل وعلا ثوت في القران ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا الله ثوت اكونش ارين تقولكون الله يفال مكا ته تجيثا ويعظم كافياه عظمه يا مدشتان شبربليمن سكاونيا شرفشان يو كان بير بو كان يعظم له اجرا يا مدشتان اجري shpërblimen, do të pa kufi, ajo që i jep vepërve tuja, qmim të lartë është takfalëku, andaj lojnë nërruar, dhe motërën nërruar, që do adhurim që shpresan me u shpërblujt e kalahu, në qovë se e furnizan me takfalëk, e rritë qmimin shumë të kalahu, andaj ajo që i jep qmim adhurime me të, të kalahu, nuk është tjeshtë kryrja vepres, por prezenca e takfalëkut, dhe kjo është shumë rëndë Allahu xhallahu kur flet për takvallën ku thotë: "Wamen yettekillaha yej'al lahu makhraja wyerzukhu min heith la yahtasib." Çka është e mirë takvallëku? Allahu thotë: "Wamen yettekilla." Kush i ruet Allahut, kush ja ka frikën Allahut, kush kush gjindet ku Allahu ka kërkuar me kët kuptim e të fjalës takuaj çica. Kush e arrin takuan, Allahu thotë i bën zgjidhje preka që jam mërmanja vëmënje të tëkila je gjë allëhu më khoregja allahu i bën rrugdolje në qëfar dhe situata që të është në qëfar dhe vërtërsie në qëfar dhe situata në qëfar dhe ngarkese garansë për rrugdolje është ta kvaloku dhe ju vetëm kaq por ka thënë vëjë rëzuku min hajthu la jehtesib e furnizan preka nuk jam mërmanja shiko jehtesib i bjen mërë laopsin, laopsin mërë, edhe ki nevoj për funizim, hajt shkruj për shambull shkruj, zbë, dian, për shambull për kamer mene që të bjen, shkruj, zbokja zbjen, për ti shkruj, lëgarit, në kënd kështë e mund më lëgarit, fillonë, fillonë, fillonë, fillonë, këtë lëgarit, e Allah o thëtë në fund, e që kjoj e tash, unë e kome të apru, Picasso, këshukur, të për Pse? Pse për për për për për për për për për për për për për për për për Kush, kush solid me Allah në gjëllë e walla I jetë listë të ndurë të pritë Aja ardhë kësë ardhë kësikë Lej listat O men jetë të këllah Apo Allah dhët kush Kush e adhërën Allah me të kua I bënë rëgdale O i rëzuk hu Min hajthu la jehtesib Kjo është premtimi ati që kamen Errezak Ai që kamen furnizu si të gjithve Ai po hapë këtë ofertë Ti japë Allaho takfalukun E aj ty ti gjithë në rrugë të furnizimit Tash Për çka du të me bajt gale A për takfalukun, a për furnizimin Fatë këtë si shumë njerës Ja bojnë galin furnizuesit E jo Takfalukë të, të ty në avton Mosja bojt galin Allaho gjithë le vola E ka i gjithë dhe rrugën avton Ka për që që ska Po të leja ati Allah Ti bënë ato që ka ty të kon Ty të kon taku Allah Ty të kon me pas këtë adhërim Dhe normalisht me i marë se bebe, si ku se kemë përmenë, mirë po ngushtoën rrugët, dëvështisohë situata, për dërët të akfallukën, të bënë Allah ozidhja, ndaj, kushja ka frikën Allah Gjellewala, nuk punen me haram, nuk mashtuan, nuk rren, apo nuk bënd këqia, për s'pëshitit, për s'pëshkan, për s'pënëot me, pa, pa e bu pak, ti punajë, ti bëne, puna me të akfallukë Mos puna me hile, po me takfellëk Puna, e ke puni marveshje me Allahun Gjellewala Kush punen pa hile, pa mashtrime, pa harame Allahu Gjellewala i thët Unë e këmë të furinzu për i kasta mërmenja Ta është ti ajë që kemi vendosë Apo e në nëshkun marveshje me Allahun Apo e nëshkun të edin Unë e po të kalëzëj që ka Allahu thët në Kuran Allahu Gjellewala këtë e ka thët në Kuran Jerëzukhu min hajthu la jehtesib ta furnizant pe kase a mermania kur e kani kush për para kur ti ki takva gjithashtu ta ajo që e bën më rëndë si vëzë shumë të apo me këtë po për e përfundoj takvalloku është se përmes takvallukut dhe vetëm përmes tij bësh bësh e vlijo drejtpërdrejt fjala e vlijo apo filon e vlijo ose si osje me vlijo Pëse si evliat, në të kuptim, po nuk e dirë të ardhëmën, nuk e ditë mështërën. Evliat nuk e ditë mështërën e Allah. Evliat të gajbin, të fshëhtërën, të ardhëmën, është din po të dinë kërë kush heqë, veç Allahu azo gjelë. Po evliat e Allahut, të dashët e Allahut, misht e Allahut, të afrmejt e Allahut, cilës rrugë u kanë, ja kanë mësui që e kanë në di këtë shkallë. Allahu gjelë në gjelë, u shikoni që ka th Ela inna eulia Allah La khaufun alihim Walahum jahzenun Allahu thot dina Dhe vendësjani Vëndani vëmanjen Mirë kësa i fjole Se euliat e Allahot Eulia Walim e kon I Allahot Dija se këta nuk ka përta frik Asë nuk ka përta mërzik Kushe më këta Allezina amanu Wa kanu Jette kun ata që i kanë besu Allahot dhe ata që janë pais me takfalëk që kja është nuk ka mundësi me konë veli i Allahot me gjunoha nuk ka mundësi me konë veli i Allahot të jakun është u urnat Allahogjë e leovalet s'ka mundësi veli i Allahot është ai që është i devatshëm është ai që ka takua sa ma te për takfalëk e aq ma te për evlialëk kjo regull sa ma shumë takfalëk e qa që ma shumë ka njeri evlialëk kjo regull është E ato që Allahu e ka mar Në këtë amër e ka bëhë vali Vaj halli për të që jënguqë këtë vali Gëse Allahu ka thën Men a dhali vali jan Fë kad a dhëntuhu bil harb Kush mënguqë që të valion Që kush e zdimna Allahu në bëhë për dyna Po ka thënë kush e jo të ashtë me e Ndjek rrugën e takfalokut që ta marrësh emni në vëli, në qofëse ta jepë Allahu titun e lëvëli, vaj halë dhe pra që të ngucë, nga se ka thonë, Allahu ka thonë në hadith këtësi, kush më ngucë e që të velion, onë i kom shpad luft ati, e kujti shpad Allah luft, nuk e di që shka më mbrojt, ndaj, kjo është rëndësijet të kvalëkot, kjo është rëndësijet të kvalëkot, të, të, të mbronë Allahu azogjel, kujdesë Allahu për ty, të bërë rrugdojnë e kusta mërmenja, të, të furnizën, preka s'ke logaritas kërë këllu fare heq, e kështë mërra dhe kështë mërra dhe kështë mërra dhe. Andaj, me dëvërtit pasaj që për me në mëriton tjetë projekt jetës, që gjithë do pik të definicionit të këti adurimi, të marëm dhe të zbërthejme, të të holojme, të meditojme, të fikojme, të planifikojme, që të, të gjithë ta angazhime dhe lodhe të në të jenë, në Dhe për fund, pike a fundit për sonte, kanë metë pikat shumë të përshpesoj të realizojnë në desë në arshë, mishë Allah, për për sonte, në majhë dhënë ruar, takfalukë e ka fillimin, edhe pas e i graduat, nuk janë ketë me një gradë. E, tështë të gradat, apo nivellet e takfalukët, që ka takfëmi, takfa, që ka takfëti që ditësh, apo, nivellit e të kvalokot. Djetarët, kur kanë full për nivellit të kvalokot, i kanë danë njërat të ndryshme, nuk janë lartë njërë njërë pitetërës, por onë du me i përmenë dy mënyrat të ndarjes. Jënë të njëjshme me zvetëm. I përnëkajme Rahimullah thot, e të kua, thële e thëmeratim. Të kvaloku i ka tri nivellit. Thot, nivellit i parë është, Më kaj me ka, ka qëjtë himjetu l'kalbë është do tëtë me erujtë do tëtë zemrën edhe gjimtyrët nga gjdo mëkat dhe endaluarë me erujtë do tësikurse njeri u eruan në vit nga viruset parëmëna përshamu dhje me një venë është për hap është për hap ebola vëllohu në erujtë për shërën të në smunive të këshia a po qyshë si lështë e Edi çu porhap, njerëz po desin. A dal me dur në xhepa me majic? Mosu a dal? Ti edin qysh dal? E granda po ta kuon ato të të tash kur të merr vesh çon porhap virusat e mëkateve e të harameve, ti edin qysh veshësh, ti edin qysh dal, ti di me konrin, por dije se taku është sa të ke mundi me një majt larg nga zemra e gjymtyrt virusat e harameve dhe mëkateve është goda e parë. Grada e dytë tash kanë tu ngrit nalt asht, ka thoni të, mirë, si është ka thonë me Ka Ibrahimulla të ruhet në gradinë e dytë nga gjërat e papëlqyra, ato që janë haram. Sa është mirë që janë të hishme, sikurse që është ruajtur në gradinë e parë atë. Tash ky veshpi e bollës, keni sa ne pigrit ruajë çtopën. Sa s'dan kurxjë më prek, asnjë hiç, ani nuk ka është se ajë vdekë prusa. Po nuk do më dhonë që duhet më rrët veç pismune e vete këpru se one jam për veti kujdeshëm ruhena maksimalisht edhe për kështë e dytë e sato kjo gradë e dytë e njerë dhe takua këta ruhen këta stojnë ashtë farzë nuk ka farzë ja ja këta stojnë kështu këta farzën edhe haramin i kanë kujnë gradën e parë në klasë parë ta është në klasë dytë nuk e thënë njëtën në klasë dytë ta është kë Në rrugë pësoj. Sa është e pëlqishme largohu? Nuk është e mirë largohu. Apo kjo është e pëlqyer, kjo vetë, por nuk është obligim e pëlqyr. Bëre koh. Apo munduhet. Mir, pa. Në këtë rast, do thotë, munduhet më i, më u largu nga punte, të Flatian më kroh. Jan të pëlqyer ato. E grada e tretë çka më tash. U ka ro më të largu, të pëlqyer e tretë çka më tash e ka dhon kjo groda më e natë. Ata që larguan nga çdo gjë që është e tepërt. Sko të bëj kë më të papëlqime. Jo, ja, jo, ja, papëlqimi është më larg. Pak si teprot kë largota. Ndaj as i teprot larguohet. S'është si një as teprot larguohet. Gjumi i si teprot larguohet. Tak as në stan tepër nuk e pranojnë. Kjo është nivel. Pse se edin se çdo gjë e tepërt është një llogaritë shulzimit të duhur të jetës së të kuos në Adrim de Allah ta zo xheraton. E shikon e çka thot Ibn Kayyim rahimullahu per rezultatet. Kush un klas i par, çfar diplomë merr? Kush un klas 2 çfar diplomë merr? En klas 3 çfar diplomë merr? Henë nincer dhe jem do të marr diplomën e klasës 3. Es ban do të më kryj për më marë në, apo, të më marr diplomën apo trajnimin e duhur. Ibn Kayyim rahimullahu that, kush e kryn klasën e par, el ula kush e kryn? Allahu ja ngjall zemrën sa të kujdes është të për të lërgun nga viruset e haramëve dhe gjunave, e merë mirë njohjen nga Allahu duke të në gjallë zemrën. Zemrë e gjallë, nuk është e vdekur. E dyta, krasë gjallërisë, e merë pastaj diplomen e shëndetit e fuqisë zemrë, e fort, stabile, e kushe e kërinë këtë tretën, Allahu ja jepë lumëturin dhe knacin e adhurimit apësën e normalisht knatësia është një vejnë e majnë altë apo nuk vjenë me qërë do është me kërë klasën e parë e që e ka marrë diplomën po ju lodha e është ma ti është në shkolla i pej që moj e ma i mene kërë shkolla është po normal që i me do diplomën pak ma shumë se ti e dhona andaj adon mu knatës me adhurim e me jetë me disponim apo mu ndohë që gjdo sërë me pasë në kufija nërgon nga haramet zbatej obligimet Lërgon nga punte pa pëlqyra, lërgon nga teprimet zbatet tak vallllokun ta vlladit Allahu zemrën qysh skedit në herë me prjetuasi vlladiafton. Tjetër është ajo. Ajo lumturia që thërë pa Allahun këtë rast është tjetër nga ajo që flasin të tjerë për lumturinë. A disponim që Allahu ta ta ngjall zemrën tënde, vallallai dallon nga disponime që flasin të tjerë për disponimin, dallon ajo. Ja. Nga se do që kanë prjetu këtë disponim kanë thonë Ata në dunja e në ngon, kanë thonë në qovë se në gjennet që është të knaqë e mi, shumë mirë kë ka kapëtën. Paramena, e që s'krasoët dunja e me gjennet. A i këtuja ka që Allah në një flad pe i gjennet e veç, freskia, ju jo ushqimet, a i s'ka po gjennet. Ja ka që Allah fladin, mi a fladit zemër në qovë se që shtot, po u knaqë ka njëri në gjennet, ko ka bajak i mirë apëtën. A ma kjo është diplomë درسوا ذو العلماء يا بيض تندروذر ساجن نيفلت اتقواس نيرتشو دون قالذو اية سورة فاطر اية 32 قال الله جل وعلا ثوم اورثنا الكتاب الذين الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الله وثت Thu me aurat në l kitabe në lidhine stafina min e ibadina Allah unë libnit i kanë dara pëtë vetë apëtër Jënda njerëzit në bastë të akfalokot Fë minhëm për ty në dhalimu në nëfsi Zullëmqar, i bëzullu vetës vetë O minhëm më këtësit Për ty në ka i qëndrushum stabil, mesatar, i matur Qa është të tem pëjecaj O minhëm sëbikun bilhajrat E për ty në ka garuas në punë mira Këtë në tri kategorië Kan thënë dietarët sabe kum bilkhairat është ai i cili i kiron obligimet larguohet nga haramat, madje edhe nga të papëlqyrat, sikur të psea kurrë këngan gani ran do të njerësh kë, por munduat vazhdimisht dhe ai vrapan këtë rrethim që gjithmonë të larguohet nga harama, gjithmonë të zbaton urrnin, madje edhe punte papëlqyra munduat me i largu vazhdimisht, munduat çdo sen që të pëlqyr edhe në këtë dimë ju që munduat po garan më të tjerë në këtë ritëm. Kjo është më i lartë. Ai që është në gara normalisht ai që është në gara kush kam më në mëshku në gara, ai është po sportisti më i mirë që e kenan në vend që në gara. Ë ai dyti është halo tutë nuk për, për gara, këna për gara është. E ky çka bën? Ky krynombligimet edhe dalgojnë gherabet. Por ku vjen puna për punte, për pëlqyra, nuk është fort garusi madh ky. Si ja fort si zartu? ropë të papëlqyer apo pa dhe Biancarën to. Çfarë është kjo? Nuk e ka, nuk ka as pjesë e garës. Ai aj, i tretë, ai ai që i bën zëmu vetë zot, vallë mëlefsi, e ky i kryen ndobligime, po do obligime, dhe i shkel, dhe hara me larguet, e në do haramë largohet e do bien që shto t'u ro e t'u qum kom me t'u her zgag, hern kom, her ç'e ç'i frut, is përpara afta. Për po edhe këtë e ka futur Allah në kodrën e robëve të përziher suhan ata. Sepse e ka besimin në rregull, besimin e pastër. Pa e kanë pyet Aishë mundi Allaha, e cila jeti që të, ka thon çaj e para, e para na jeti e je para që më sqejuafen. Ka thon që tu dhalimul nefsit, që tu halaj munaf. Hala sku mujt me dal për çfarë të thon. Që sa Aishë ka thon që thot, Allah na ruaj neve ku jemi ne auto. Po do dietarë kanë thon shpresë, po do me përfunduar me shpresë, mos me lon me me me dëshpërim, kanë thon dietarë. Përse ne veç pak më mënen se ç'i është fundi? pse është më rëndë se këtë? Vesh një shkronjë është të. Ama një shkronjë që është shkronja me e shtrajt në bot Kur gjë ma shtrajt, s'kina se që kësht shkronjë atëm Allah u gjellohet kër i ka dara për të vetë ka thonë Dhali, feminhum, dhali mu nëfsi Uamin hum, uamin hum Edhe, ka thonë Ka për tyre që i ka bërë për drejtë vetës vetë Edhe Atyre që janë Do të të mba të nuk Edhe Ta thilë që ngarojnë punë të mira Që kjo edhe në ka Së në ka qitë për e ashtë Allah. Me qitë edhe në ka lidhë me një fjalinë e ka po bashkë. Kanë thonë do djetarë që kjo edhe kësha pranu me shtrydh ujtë e synit të po, tritën me shtrydh me e shkru qa që shrajtë bënë që kjo punë, aftën. Gasi me punë të mija, s'jamën ati aftën, po Allah me qitë ujtë, me qitë edhe, që aty të kënë nga tynë më ka po më kepi më, që e cë për pala se, mos e stracit credit. Alhamdulillah. Andai Allahu Jellaluhu të ka mësuar që edhe me mëkate munduosh në obligim, po munduosh e ecë përpara. Ec. Çaqto dikush u konë si tin klas par, e Allah ka mri Sabi ku bil khairat. Ande Allahu Jellaluhu i ka përmendë këto tri kategori për tregu se ajn kategorinë e dytë s'kamujt mëri pa kon të parën. Edhe ajn tretën s'kamujt mëri pa kon dytën. Andaj të ka vendosë në vargun e tyne për dhon shpresë, për dhon motiv. Ec sa ajë që ti lakmanë që ka jetë për para edhe ajë konë dikur në klasë të para për, po në kajetë serifi ndaj ecti sa allahë të ka bo një shkolle, një klasë nuk i me ta ma një shkolli në përshim gjatë ishe ka hera në po, barë ishe ka hera nuk të aqitë këtë për masit ka moj një shkolle një shkolle, një kjo është kajrë pra ndaj edhe ka thënë enes i bëni malik mas shumë të që i këna gëzu mas Në Islamin, ç'qallahu, në ka Islamin ka qenë një përgjigje që jadha i dha pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem kujna, njëri të piy ashabëve që merre vet e i tha ojë Allah, shum, shum i durguri Allahut unë jam shumë shumë më i mërzitur, më thonë. E ka thonë pse e mërzit. Ka thonë se unë në këtë botë do të thot, jam shumë i lumtur që porrimet hyje me Abubekrin. Po e di që shumë shkurtë kjo punë, ne isr vdesim së shkamo korr, se jeni naltë, jo, naltë jeni me shkujë. Jo, e unë e kush e di ku përfundojnë ata? andai pomkon zamra dhe syrin që komandoj për ju çka boi pa ju vetë subhanallahu cfarë mërzije kanë pasu po, subhanallahu mërzin që s'ka më pa pejgamberin sallallahu mërzin që s'ka më pa ubehrën ha mërzit merr më tron mend vetmi ju e tash në kallabllak në komi më me tron mend po në vetmi kurie apo vetmi edhe më thon në në më më bëu kja më s'me pa pejgamberin çaburata më ç'me bëu kja e ka thon pejgamberi sallallahu se pas që është kjo që më dëllshka i ka thon në të mamën ahbept ti ki me konë ma ta që i dena ap i den ap i den për një me, a pëmunojsh me konë se ta pëmunojnë po o po në pëngajka, për po i leksht për zona, mas i pëngan po mas i në kime konë me ta të. ka thon në nësë vërni Malik nuk ka pas përgjigje ma të strajt për neve dhe ma të lumëtur mas i shlamit se që kjo përgjigje të të. në ka jep i mët edhe vunat se pa ta në nërmal kësh pas dhenë shumë për dëshpremi dhe për mërzia të, por kjo përgjigje në jap edhe kjo dhe, kjo lidhje edhe edhe në jap i mëtë por e asë për para e me qka mëtë, me, me takua mje shtroje takvalokun interesovë për takvalokun realizohje, bane projekt tjetës tënde edhe këna me folë edhe për cilësit e kësaj kategorie edhe si arritë por në përgjësi këtë dërsë bane projekt tjetës tënde që Allah o gjën levuale me ta freshu zemrën në këtë dunjë me freskinë e xhenetit ndërson nahet me ta kënaqë trupin dhe shpirtin me hiset dëna që i, knatsin, që i, i, i kin xhenetit dhe kënaqsinë e Allahut azh xualahu. Allah na mbusuhet që të jemi nga rabet e timuttaqin, të devotshëm, të nështuar të porulën e Allahut xualahu dhe Allah na i freskon zemrat tona me lumturi dhe kënaqsi dhe mirësi në këtë botë dhe shpëtim dhe mirësi të shumta në botën tjetër. Me kaç po dofon Allahu xualahu sallallahu ala Muhammedu wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katira.